Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la discuția noastră zilnică de după ora 13. Astăzi vreau să vorbim puțin despre birocratie, de fapt, și despre plata ei. Probabil că ați aflat cu toții până acum, mai ales dacă ați avut ceva de plătit zilele astea, începând de luni, în fiecare dimineață, angajații fiscului din teritoriu, din județe, mai exact, dar și din municipiul București de la sectoare, fac grevă spontan, așa gata, s-ar nu mai lucrăm grevă de avertizment, vă avertizăm pe toți că e de rău. De ce? Există o dispută legată de salariile lor, o dispută care vizează atât negocierea salariilor viitoare pe noua lege a salarizării unice, dar și salariile actuale despre care spun ei în mod nejustificat sunt cu 35% mai mici în administrațiile județene și locale decât în aparatul central și chiar înțeleg în cel regional. Acum eu mă uit pe um, statistica oficială, cea care raportează în fiecare lună veniturile, iar la capitolul Administrație Publică și Apărare, um, salariul net, atenție, este, mediu net este de 3574 de lei. Sigur, nu acestea sunt salariile în mod necesar ale tuturor celor care lucrează în administrația publică și mai ales în județe. Este posibil, într-adevăr, ca salariile celor care lucrează în direcțiile județene de finanțe publice să fie mai mici decât în teritoriu. Aceea sunt oamenii care controlează permanent ceea ce se întâmplă într-o economie locală, indiferent că lucrează la antifraudă sau că sunt inspectori la inspecțiile publice sau că sunt cei cu care vă întâlniți dumneavoastră când mergeți la ghișeu să vă plătiți taxele. Atenție a nu se confunda cu cei de la taxele locale, care sunt în subordinea primăriei și care au chiar salariile mai mici decât aceștia, de la caz la caz, de la primărie la primărie. Deci vorbim strict de oamenii care se ocupă de banii statului și cu care dumneavoastră intrați foarte des în contact o structură care, dacă n-ar fi învățământul, aș zice, a fost cea mai rezistentă până acum la orice formă de reformă, orice formă de reformă, da, zic bine. Chiar dacă, în continuare, calculatoarele lor sunt foarte vechi, toți se plâng de faptul că nu s-ar putea informatiza acest sistem public. Oamenii preferă să nu folosească în mod decisiv sau majoritar modalitățile de plată electronică, asta este, evoluția este mai dificilă în țara noastră, deși tehnologia, când e vorba de smartphone, a intrat și internet a intrat foarte repede, când vine vorba de bani, românii sunt reținuți. Așadar, astăzi discutăm despre ei și despre salariile lor. Discuția sau dezbaterea lor, adresarea lor, se face către Ministerul de Finanțe și respectiv Ministerul Muncii. Deși Ministerul de Finanțe pare, și mai exact, structura centrală din ANAF pare să le țină partea, au o problemă cu Ministerul Muncii, care în același timp zice da, dar vedeți că voi aveți salariile cele mai mari dintre angajații statului. Vă întreb astăzi pe dumneavoastră, în calitate de patroni nerecunoscuți, sau mai bine zis de angajatori nerecunoscuți ai angajaților de la finanțele publice, dacă le-ați majorat sau nu salariile. Atât de simplu. 0372069599 Bună ziua, Mihai! Bună ziua, domnule Băreanu. Nu știu dacă s-a înțeles foarte bine ceea ce vă cer. Vă, vă cer, practic, să le evaluați munca într-un mod cât de cât da. obiectiv. Deci dacă am înțeles bine, este vorba despre inspectorii de la NAF. Care nu este, este o... vorba o, nu mai și... despre inspectori, este vorba despre tot personalul din finanțele publice de la nivel județean. Da, nu, deci nu vorbim despre cei de la taxe și impozite. Locale, da. de deci nu unde de... vă plătiți impozitul pe mașină, ci acolo unde vă plătiți ce exemplu Nu? Și acelea sunt tot la taxe locale. Da. Uh, nu știu, TVA-ul, de exemplu, dacă aveți firmă. Da, nu am firmă, dar sunt angajat la privat. Așa. Deci nu prea intrați uh, în contact cu ei. Da, nu intru în, în contact cu ei, dar din ce am văzut și din ce văd pe la televizor, pe la știri, dar am senzația că nu prea-și fac treaba. Sau Așa, din auzit văzut, te ziceți dumneavoastră, Mihai. Și din ce am mai văzut, da? Referitor la. E corect să vă pronunțați dumneavoastră pe salariile unor oameni dacă nu intrați în contact cu ei? Da, unde sunt performanțele? De fapt, unde sunt bani statului? Care sunt atâtea firme care intră în insolvență, care nu își plătesc taxele, care. Adică, practic, nu recuperează. Ok. Da. Bine, Mihai. Eu nu înțeleg de ce ar vrea salarii mai mari. Vă mulțumesc pentru telefon, Mihai. 037 Bună ziua, Valeriu. Salut, domnul Moise. Vă ascultăm. Eu v-am sunat, am zis că cred că am ceva de spus în problema asta dintr-o perspectivă relativ unică. În sensul că... Unică, în ghilimele. În sensul că soția mea lucrează în finanță, la trezorerie, iar eu am afacere... Uh, am un, un business propriu. Așa. Ceea ce înseamnă că mă lovesc de ambele vă laturi certați ale cu contenei. soția, înțeleg, da. Da. Uh, mă duc la finanțe, îmi plătesc ca orice firmă uh, contribuțiile și acasă să aștept soție care vine de obicei după ce 10 ore de muncă în fiecare zi, nu ocazional sau occidental. Sunt convins că deci. nu toți angajații fiscului lucrează 10 ore pe zi. E. Aici asta e marea problemă, pentru că dumneavoastră, ziceați acum 30 de, de punde, că e așa de simplu, trebuie să uh, evaluăm cumva uh, performanțele lor printr-o simplă analiză, oarecum empirică, după părerea mea. Sunt... Uh, nu, mai funcționari... degrabă subiectivă, am zis eu, să evaluați după... Subiectivă, Așa. Perfect. Aveți o experiență de mare mare mine îi că vă mai ușor cuvintele. Ce vreau să vă zic este că există angajați, pornind de la Eșalonul Minister, până la Eșalonul, ultimul um, um, funcționar cu atribuții de execuție, care sunt total diferite. Sunt angajați care pleacă la ora 2 din instituție, în fiecare zi fără ca pe parcursul să aibă ceva neapărat de făcut. Și există funcționat că lucrează 10-12 ore, care au oameni în subordine da, de numărul ca peste tot ori. la stat, domnule Valeriu. Exact. Ei, deci atunci, peste tot la putem stat... să noi să evaluăm care merită mai mult sau mai puțin? Ce s-a întâmplat aici da. a fost o chestie relativ simplă. Cei de sus au forțat nota, respectiv din eșaloanele de sus, au forțat nota și au împins pe niște salarii care, într-adevăr, sunt mai mari decât la celălalt sistem uh, bugetar. Iar trei vagoanele, uh, provincia, au zis, vrem și noi, că suntem și noi tot dintre noastră. Ca ei noastră. Am în înțeles schine, asta. Valeriu, în calitatea notar. dumneavoastră de investitor care yes. se duce la fisc, bănuiesc că nu vă ce la soție să vă nu dați bani în bucătărie, nu yes. văd ce și la fisc no. ca să vă plătiți taxele, nu? Exact. I-ați mărit salariul sau nu? Uh, nu, dar știți care mai e problema? Nu i-ați mărit salariul Nu. Sunt convins că nu <laughs> vă cheamă Valeriu și problema... că v-ați dat un nume fals. <laughs> <laughs> no, nu, soția nu are un salariu decent. Nu se pune problema așa. Problema care, pentru care oamenii sunt oarecum nemulțumiți este că noua grilă de salarizare se dorește micșorarea lor. Nu, li s-au ca... dat asigurări că, mă rog, mi s-au dat asigurări da, da, legea, legea încă nu s-a modificat legea da. a fost a de pe Parlament cu, cu, sub forma micșorării cu circa 15% a salariilor celor din eșalonul de conducere. S și atunci dacă eu vin cu cei de la execuție și îi aduc la un nivel superior, iar cei de la, de la conducere îi aduc într-un eșalon inferior o să ajungă diferența dintre personalul de execuție și cel de conducere relativ mică, fără ca atribuțiile... Și asta e de bine sau de să păi, după părerea mea, este rău, pentru că dispare motivația celor... În momentul în care lucrezi cel puțin două ore sau trei ore pe zi, mai mult decât ceilalți, În da. funcția de răspundere aferentă, mi se pare normal, pleci să, pare se să, pare normal să... Pleci în privat. Mi se pare normal să pleci în privat, până la urmă, și să zici uh, gata, domnule. Da și nu. Da, vedeți, Cum da vedeți și nu. Că toată lumea, cred că toată lumea identifică funcționarul public cu bătrânica de acum 20 de ani de la ghișeu de ta, nu de taxe și imposte locale. Mă refer uh, cei care lucrează cu trezoreriile sau uh, care uh, sunt retigenti și s-au schimbat mult lucrurile între timp nu mai stau chiar așa. Plus că atunci când se întâmplă o infracțiune de economică de nivel mare bine și zice, ia domnule, luăm la banii că a furat și nu știu ce. Dar unde se duce și cine stabilește prejidiciul în afară de procuror? E, Valeriu, zi, ok, aveți, aveți, și aveți foarte de... multe lucruri de spus însă vă duceți foarte departe de, de, de subiectul de astăzi. Am înțeles, soția noastră are un salariu decent și deci nu i-ați majorat salariul. În același timp vă atrag atenția că pierdeți din vedere un lucru important. Vedeți că e vorba să mai vină niște consultanți fiscali pentru lucru cu populația. Nu e normal atunci ca numărul celor care lucrează la fisc să se împuțineze, fie și pentru a permite păstrarea sau creșterea salariilor celor care rămân? Ce spuneți Mircea? Bună ziua! Te salut, Moestea! Da, vis-a-vis -vis de subiectul de astăzi, ai anticipat ceea ce vreau să spun, și anume, eu cred că supra-dimensionarea aparatului ăsta de... de Sunt 25.000 în momentul de față. Da, cred că s-ar putea face treabă mult mai bună, cu mult mai puțin, nu știu dacă cu mult mai puțin, dar cu mai puțin oameni care ăia într-adevăr, care muncesc da. și, și fac treaba bine, ar trebui plătiți uh, corespunzător. Eu pot să vă uh, spun da? doar că acum uh, 10 ani erau peste 30 de mii, dacă nu chiar 35 de mii. Eu îți spun că am cunoștințe personal, am cunoștințe care lucrează în domeniu și care nu fac nimic. Și care n aș garanta exact că nu spuneam. sunt și astăzi undeva la 30.000, diferența că dacă mi-amintesc, eu încerc, îmi cer scuze dacă greșesc, umblu în memoria mea destul de încărcată. Cred că numărul lor a scăzut după ce s-a desprins direcția de pensii, de fapt, de ANAF. Sper să nu greșesc. Poftiți, Mircea. Foră. Foarte, foarte posibil, însă vreau să te rog astăzi să-mi dai voie să semnalez un aspect pe care nu știu dacă îl cunoști, nu știu dacă cei mai mulți ascultători îl cunosc. Când au anunțat această grevă, i-au spus că nu, nu vor lucra cu publicul, vor fi ghișele închise, nu știu ce. Vreau să vă zic că greva asta afectează și nu am nimic cu motivele pentru care ei o fac, și anume că-și cer salarii mai mari. Dar uh, am ceva cu modul, te rog să-mi scuzi, expresia cu modul parșiv, în care au pus problema. Și anume, în perioada asta se virează atât indemnizațiile de șomaj... S-a apropiat da. de... Nu, deja îți spun că trebuiau virate da. în perioada asta, cel puțin în localitatea în care sunt eu. Și indemnizațiile de creștere a copiilor și alocațiile și așa mai departe. Vreau să spun că Agenția Județeană de Plăți motivează nevirarea acestor indemnizații datorită grevei. La fel și Agenția Județeană de Ocupare a Forțelor de muncă, somaj. Păi și nu Toate facem un virament au... bancar? Păi nu se lucrează, din cauza nu credei. Nu contează Toate ace... cu banca, banca lucrează. Faceți un virament la bancă. Vărcesc cu banii trezoreria. la fiscă, în fiecare lună? Sau odată nu la trei trezoreria. Nu contează trezoreria? banii intră. Adică, dumneavoastră, dați drumul la bani. Faceți un virament. Moise, îți spun că uh, trebuiau să intre acești bani de luni începând, da? sunt, este miercurează, și uh, în urma telefonelor date, de cunoștințe personale și... Uh, deci sunt, măsură... asta, sunt eficienți, asta spuneți dumneavoastră, n-a blocat exact perioada în care statul încațează exact, mai mulți bani. asta vreau să spun. Că exact în momentul care... Da, acum uh, um, am o singură întrebare și cu asta pot să închei, Uh, ei vor o mărire de salariu, dar mamele care își cresc cu indemnizația minimă, șomerii care primesc 400-500 de lei pe lună... Cea una cu Păi cum îi poți amâna din cauza acestei greve? Tu îi amânt trei zile. Poate o ăla n ce să mănânci în trei zile până îi dai tu cei 500 de lei, 400 de lei unui șomer sau 1000 de lei unei mame care are Atență, copii. să nu s-a întrerupt de tot programul. Doar două ore din ce știu eu, au întrerul pe zi. Așa cum am spus, ei motivează, deci agenția județeană de plăți, care efectuează plățile de indemnizații și alocațiile, motivează că, datorită grevei, nu putem vira. Interesant banii ceea ce spuneți. Vă mulțumesc mult, Mircea. Iată un alt aspect al problemei la care nu mă gândisem, într-adevăr. 0372069599. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este dacă ați majora sau nu salariile celor de la Fisc. Bună ziua, Stelian. Uh, bună ziua. Uh, da spus și înainte, aș majora cu reducerea personalului. Dar este o mare e, problemă cu această grevă. S-ar putea ca să se observe că lucrurile merg la fel la fisc și cu grevă și fără grevă. <laughs> adică ce vreți e, să... Sunteți un om rău, pe bune. Ia, e, ce ați să spuneți cu asta? Ce vreau să spun? Lucrăm la o firmă privată, ne plătim absolut totul la timp, am avut câteva probleme. Unu, la un moment dat, anul trecut, era să pierd o licitație, deoarece într-o săptămână jumate ANAP-ul nu ne a liberat acel certificat constatator că sunt cu taxe la zi. Așa. Și a trebuit să mă duc eu la un moment dat, să merg din birou în birou, să strâng semnăturile că a doua zi era licitația. Și micile erori de fiscului, când pentru o funcționară care nu a bifat că ai făcut o plată, îți trimit niște notificări de zici că ai umărut pe cineva În cel mai des să știți că notificările alea vin din erorile aparatului central Uh, bun, uh, mă interesează Păi în eroile cui vin păi, da, oh, De da. exemplu, anul trecut au trimis scrisori da, Au trimis la scrisori și la vinovați Și la nevinovați S-a agitat toată țara din cauza scrisorilor uh, de la FISC da, Asta se întâmplă și, uh, Deci să uman... înțeleg că dumneavoastră de-aia sunteți rău Că le purtați pică, că nu v-au dat uh, da. Că era să pierdeți da. licitația uh, Și la, la un moment dat uh, Mi s-a răspuns la osecizare Mă de la contabilă, că nu se privați de suma Iar răspunsul a fost foarte scurt, nici măcar scuze. Sesizarea dumneavoastră a fost rezolvată, punct. A? Vă mulțumesc a. pentru telefon, Stelian. 037 206 599 Bună ziua, George! Alo? Bună ziua, George! Astăzi sunteți pe punctul de a mări salariile, vă ascultăm. Nu, nu sunt de acord cu mărirea salariilor. Am avut foarte mari probleme cu, cu finanțele. Am și o firmă, mă ocup de transport și am fost trecut inactiv inactiv dintr-o mică eroare că n-au fost depuse declarațiile de contabilă. Bine. Deci din am eroarea dumneavoastră? O mică eroare, bine, eu n-am știut. Nu no, e o mică eroare. E o... Deci, cele mai grave erori sunt cele făcute de contabil. De aceea îi plătim foarte mult pe contabil am pentru înțeles, că am ei înțeles. nu să facă erori. Am studiat lege, am fost la ei, le-am propus uh, Se poate activa o firmă prin eșalonare. Când aveam ceva de plătit, era mai mult și nu puteam să poate. Să înțeleg la... că ai pierdut certificatul de TVA și certificatul de TVA, tot, și m-au trecut inactiv că nu pot lucra. Okay. Eu puteam lucra, deci ei nu cunosc toate legile, asta vreau să spun. Eu puteam lucra și în continuare, doar că firmele cu care lucram eu nu puteau să-și deducă, nici TVA-ul, nici uh, ce lucrau cu mine. Hai să o lu Hai să luăm altfel, George. Dumneavoastră spuneți, deci, că nu le-ați mărit salariile pentru că sunt incompetență, am înțeles eu da, bine? Da, Dacă... Mai puțin, da. da. Dacă cea... nu le mărim salariile credeți că vor veni mai competenți alții să lucreze acolo vreodată? Da, ei nu știu numai să ne ceară bani, dacă nu cerem bani vă închid. Ei mi-au spus să închid firma să-mi deschid alta. Păi cum, eu eram trecut în certificatul fiscal, eu nu mai puteam să-mi fac altă firmă. Mai bine să fac o firmă nouă pe altcineva? Asta e un răspuns. Legislația din România are... Eram trecut în cazerul fiscal și nu mai puteam să fac. Bun. Să vă spun, și apoi am vorbit la Timișoara. Noi aparținem de Timișoara, de regional la Timișoara. Așa. Acolo era o doamnă care era mai în vârstă și a luat pe nu în brațe. Nu se poate, nu se poate. Bun, am sunat după două-trei luni, am sunat la București, am sunat peste tot, nu m-am lăsat. Am uh, dat peste o doamnă care cunoștea legile, m-am sunat în două ore și mi-a spus, mergeți la finanțe, cea ați cerut se poate rezolva prin eșalonare. Depuneți-vă toate actele și se aprobă dosarul. M-am dus și s-a făcut. Și uitați lucru pe firmă, îi mulțumesc doamnei de la Timișoara. George, lucru de ce nu v-ați luat firmă? dumneavoastră un avocat? Știți că există avocați specializați în așa ceva. Ne, nici avocații nu știu. <laughs> Trebuia cineva de la ei din interior, dar ei nu știu să interpreteze legea. E, e experiența e adică dumneavoastră? Legea, e subiectivă? Legea... Și legea la ei la finanță, e făcută așa în fel încât o interpretează fiecare cum Da, trebuie. avem niște legi extrem de sofisticate, dar încă o dată, eu v-am cerut să vă exprimați până la urmă experiențele subiective. Asta a făcut și George. Bună ziua, Robert. Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Uh, răspunsul la întrebare, aș mări chila de salarizare, sigur, dar n-aș mări salariile în mod unitar. Cred că asta e invitație la neperformanță. Adică ați dat trebuie... salarii diferite diferiților oameni din sistem. Asta spuneți. Absolut. Vă dați seama că cei cu pile și relații vor fi cei favorizați. Nu sunt în stare să dau o soluție acolo. Dar, la fel cum funcționează în privat, cred că asta e. Cred că asta este calea. Se răsplătește performanța, nu? Cam asta Ce spuneți dumneavoastră, George, este că nu ați mărit salariile până n-ați face o reformare a sistemului. Iar eu vă spun că. Nu am întâlnit până acum nicio reformare. adică au mai fost diferite tentative, ele s-au concretizat. Cea mai importantă dintre ele, din punctul meu de vedere și din experiența mea de reporter, a fost transformarea gărzii financiare în antifrauda de astăzi. Aia a fost cu mari chinuri și dureri, vă spun, și o cădere a încasărilor de aproape jumătate de an la bugetul statului. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599, bună ziua Robert! Nu, Robert? Ionuț, bună ziua! Bună ziua, mai Vă ascult. Hai să vă zic eu, referitor la Măria salariilor dar pe criterii de performanță, vă spun așa o scurtă istorie Așa. Ajung o dată la Ana, no, mă rog, am avut un serele. Mă trimite contabil atâtea te unic de control. Mă, duc uși, -am cu ștampi la o mână, cu căciul la mână, ca orice om, să rămână la bună ziua. Cu da, spuneți? și cu da, am o... Așa. Exact. Am venit și eu după acest registru unic. Dar așteptat să vină colega un pic. Sau circa 10 minute, apare colega cu o cană goală în mână. N-am zis nimic, jur, nu m-am supărat și eu sunt fumător și eu sunt bător de cafea. Deci am înțeles-o perfect. pune ce dorezi, zice colega care a venit. Zic, vreau și o registru unic, dar de unde crezi Moise că se duce și lea? Exact din birou femeii care mi-a zis aștepta să vină colega. Precizez că nu era nimeni la coadă în momentul respectiv, iar colega stătea pe calculator, pur și simplu. Îmi vreau să iei sângele în cap în momentul respectiv și cam asta a fost. Asta da. am să o poveste și apoi mă atrageți voi copilul Dar poate nu avea dreptul colega să umble în actele respective? Când în momentul când i-a dat genunchii la o parte colegii și la de sub... Uh, Fondul ei, să mă exprim așa, a luat uh, acel registru, adică din birou colegei, păi, să mă scuzați, dar... <gâng> și atunci, știți când se întâmplă treaba asta? Exact în perioada 2009-2010, când se făceau acele restructurări? De... Pe, de... Vedeți că au trecut șapte ani de atunci. Poate aceste Don't lucruri my. pe care le povestiți nu mai sunt de actualitate. Fie doar Don't și my pentru my că da... astăzi ne plătim unii dintre noi, ne plătim online și interacționam cât mai puțin cu birocrația statului, în general asta și cu fiscul în special. Așa este, am vrut, să aduc, am vrut să aduc în discuție Că dacă s-ar mări acele salarii, mă rog Ar trebui mărite pe criterii de performanță Sau, mă rog, alte criterii Vă mulțumesc, pentru... Părerea mea. Vă mulțumesc pentru ea 0372069599 Dan, bună ziua Bună ziua În la întrebarea Eu zic că Nu ar trebui mărite salariile Pentru un motiv destul de simplu, zic eu atâta vreme când suntem și trăim toți în țara aceasta da? toți ar trebui să, să ne ocupăm să muncim și să își vadă fiecare treabă, să vadă fiecare doamne, nu pot să lucrez aici, nu convine caut o altă direcție, nu, de ce să despărțim privații de cei care lucrează la stat de ce să existe o diferență între privat și stat doamne, eu dacă mi-angajez un, un economist urmărește la stat când prinde un liber să acolo, de ce? Oare de ce? Nu știu, răspundeți mi la această întrebare. În general, da, e salariu mai mic. Și de ce atunci? Adică depinde Dacă... de specializare, să ne înțelegem. La stat sunt salariile mai mari pentru că sunt posturi specializate mai multe. Sunt mai puține uh, posturi de muncă necalificată. Sunt și la fisc salariați salari cu salariu minim pe economie, dar sunt puțini. Nu numai la fisc, la stat, în general, dar și la fisc sunt. Trebuie sunt vă destul de mic și cunosc că și mi prieteni, cei de la finanță, adică ne întâlnim că doar vin orașul mai mic. Așa este, în schimb, cunosc care muncesc pe brânci și alții care efectiv treacă mentași și cei care muncesc în cam 10%. Asta nu e cumva o prejudecată, Dan. Nu, nu, nu. Deci efectiv nu am nicio treabă. Eu sunt privat, am 70-80 de angajați și văd aceste lucruri și undeva mă are Eu dau în fiecare lună o grămadă de bani a stat și ce văd? văd efectiv și tac din gură și cum zicea cineva mai. aici. Deci interna, dumneavoastră aveți o nemulțumire generală în legătură cu prestația sau să zicem serviciile statului român. Și da. automat eficiența lor, nu? Că până la urmă acolo ajungem. Trebuie să eficientizăm dacă ar merge cineva acolo și i-ar -ar ordona un pic și ar pune să lucreze nu se vadă, cum zicea cineva acolo, toată lumea bea o cafea. Dar în momentul în care îți vine cineva la ghișeu și vorbește cu tine, nu trebuie să îl privim ca un infractor. Pe până la urmă, domne, eu, eu sunt aici, nu știu, deci să, efectiv să se gândească, dom'le, acel cineva este prietenul meu. nu Când mergi acolo, parcă ești dușman sau ceva de genul ăsta. Potrivit filozofiei Dragnea, ca să zic așa, aceste lucruri au fost desfințate. Vă reamintesc? Fis cu vine, te prinde cu evaziune fiscală și zice, prietene, ai greșit. N ați aflat de faptul că a câștigat Dragnea alegerile încă? Am aflat și... <laughs> vă mulțumesc, pentru de Deci de vorbit am vorbit, dar n-am văzut încă nimic. Ba nu, vă spun că legea a intrat în... Legea asta a prevenției, se numește ea, a intrat în vigoare după 1 mai, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă a intrat în vigoare. Știu sigur însă că cei de la antifraudă care s-au dus cu controle pe litoral, deși nu intrase în vigoare legea, când i-au prins, le-au zis... Dragi prieteni, uite să nu mai faceți asta. În mod logic au, și legal au procedat astfel, pentru că, oricum, urmând să intre în vigoare legea, ar fi fost anulate amenziile pe care le-ar fi dat, cu unele excepții, de fapte grave. Bună ziua, Violeta! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, nu sunt de acord cu mărirea salariilor. Lucrez într-o primărie de municipiu Aha. și am contact cu finanțele zilnie. Au salariile mai, mai mari decât ale dumneavoastră de la primărie. Mai mare este puțin spus, în condițiile în care până acum câteva luni aveam undeva la 1500 cu studii superioare, iar ei aveau undeva la 4-5000 de lei. Mm, din ce știu eu, exagerați? Nu, nu exagerez și se poate verifica pe declarațiile lor de avere. Ok. Deci, în afară de faptul că lucrez într-o primărie și am contact. Vedeți cu... că declarații de avere fac doar funcționarii publici. Nu toți angajații da. de la uh, direcțiile. Păi da, dar nu toți sunt funcționari publici acolo. Bine, mă refer la funcționarii publici. Deci, având același și. Suntem de aceeași treaptă. Funcționari public, suntem noi, funcționari publici sunt și ei. Ok. Deci v-am raportat fix la un funcționar public cu aceeași încadrare, cu aceeași vechime de 22 de ani într-o primărie de municipiu. Ok. Că, în afară de faptul că lucrez într-o primărie de municipiu și am contact cu ei zimitea, ei nu tratează ca și când am fi stat pe plantație, deci ori mănâncă seminte, ori ne să uce la noi ca și când am fi venit așa. la ei așa nu știu de ce, mai fi și contabilitatea sosului meu. Așa. Și de fiecare dată cu aceleași probleme. Ba a ați deput declarația, ba nu ați făcut, ba în condiție în care te duci și arăți o... Uh, Negru pe alt, că ai depus în termen toate documentele. Sunt răi sau incompetent de ce anume ai acuzați? Ambele. Dar deci trebuie să recunoașteți și dumneavoastră. De lei, da. Mi se pare că este suficient. Nu înțeleg de ce vor mai mult. De ce? Dar dumneavoastră nu v-au crescut salariile? Ba da, după 20 de ani. Și ei zic că în ultimii 5 ani salariile lor nu s-au mișcat prea mult. Da, dar ei au avut 4000 de lei de acum 20 de ani, nu? E interesant ca cum puneți problema. Violeta, mai am o singură întrebare mai am pentru o dumneavoastră. propunere. Dacă nu-i convini salariile care le au, noi suntem dispuși, toți din primărie, să facem schimb cu ei, dacă ei sunt de acord. Okay. Suntem să mi se pare, <laughs> acum. Pe bune. Dar aș vrea, aș vrea să vă întreb ceva la dumneavoastră la primărie. Da. Tot, toată lumea muncește așa, trage în jug de dimineața până noaptea, e cam privat, cum s-ar zice. Sau uh, și acolo... V-am spus, știu foarte bine cum este în privat, știu foarte bine cum este și la noi, da, chiar se muncește. Și cred că muncim cod la cot cu ei. Ei poate muncesc chiar mai puțin, pentru că încheie programul cu publicul undeva la 12, 30 13 Bine. Uh... Iar noi nu avem program cu publicul, lucrăm până la orele 16 zinnic. Vă mulțumesc pentru telefon, Violeta. Iată, e interesant. Violeta susține că la primărie unde lucrează domnia sa se lucrează cam privat, în vreme ce ăștia de la stat, stat cum ar veni, nu de la din administrația locală, apoi ăia lucrează la stat. Ce-am strânnit, Bună ziua, Ovidiu! Bună ziua. Uh, Mai aproape de telefon, ar... că vă auzim ca din fântână. Întrebarea, din punctul meu de vedere, nu este corect. Adică dacă ne dăm cu părerea să mărim sau să nu mărim, ce de performanță e cel care dictează. Da, iertați-mă, da, într-adevăr. Ceea ce facem, deci noi nu putem fi niște evaluatori obiectivi ai muncii acestor oameni. E corect. Pentru asta există șefi, ierarhii superiori, guvernul și așa mai departe, instituții, Institute, dacă vreți așa, însă noi suntem beneficiari și suntem cei care le plătim salariile și sunt de acord cu dumneavoastră și am șanțat de la început că aprecierea pe care o facem este subiectivă. Păi, da, dar atunci întrebarea mea este momentul în care cei care sunt sau nu sunt de acord se pronunță cu salariile, să zicem, din învățământ, care au fost sau și-au pus vreo vreodată problema că sunt prea mici, dacă din cu își dau cu părerea păi salariile din că învățământ cred au, au trecut prin două runde de creștere Din 2015 și până acum O dată la sfârșitul 2005 2015 și odată în 2016 da, Dar raportat la salariul mediu pe economie sau Nu știu, Nu știu raportat la economie. numărul de ore lucrate Mare atenție Da bun, dar nu putem face o comparație Că așa facem și doamna Eu lucrez la primărie, lucrez mult Cel care lucrează la finanță lucrează puțin Doamna măcar vorbește de un program de opt ore De o normă de opt ore păi. Da, bun, dar atunci cei care au lucrează în regim special, sau nu din punctul meu de vedere, întrebarea nu-i corectă. Puneți-vă asta întrebarea tre... corectă. Întrebarea corectă ar fi dacă cei care administrează acest aparat obțin uh, performanțe, au dreptul să facă câmpuri de salar. Păi păi ei tot obțin, au. domnule, ei tot obțin de 27 de ani performanțe. Nu? performanțele reale, criterii de evaluare reale, până la urmă despre celor Iată, Potii sunt de două osomia. lucruri diferite criterii nu de evaluare și performanțe performanțele păi, le trăiește țara nu pot fi negate Păi bun, din punctul de vedere al performanțelor aș lua, dacă se încasează mai mulți bani vizea raportat iar quantumul în cifra de afaceri, să-i spunem așa, sau în volumul încasărilor al acestor salarii dacă uh, cade procentual, chiar dacă eu băresc. Uh, ok, salarii. bine. Hai că v-ați dus într-o zonă care chiar îmi place. Uitați cum stau lucrurile. Țara Franța, asta cu cei mai mulți bugetari din lume, uh, confiscă din PIB prin taxe și impozite. 1. Pentru că sunt mari, 2. Pentru că aparatul respectiv este categoric mult mai eficient decât al nostru, 56%. 56%, sper să nu greșesc. 54% sau 56%. Țara România, care uh, are mai puțin funcționari însă față de țara Franța, la mia de locuitori, reușește da. să strângă atenție venituri fiscale, deci venituri din taxe și impozite de, cât ziceți? Ziceți, în asa, da, cât? Sub 20%, domnule Ovidiu, sub 20% din PIB. Atât de deși fiecare firmă are niște cheltuieli care îi trec de, de. ce? De unde rezultă? E o evaziune ca la nebuni în țara România. Asta este adevărul. Și asta este și eficiența acestor. Bun, dacă, dacă în momentul în care, din punctul meu de vedere, se poate face o creștere salarială, dacă există o justificare din punct de vedere al încasărilor sau din punct de vedere al performanței sau ce punct de vedere doriți să-l spuneți. Ok, eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră. Vă asigur că Dar de fiecare în... dată... Dar uman. Întotdeauna, poate, dacă ai un membru al familiei care lucrează acolo, vei spune da, merită o creștere de salarii. Da. Dacă vei fi un simplu cetățean care n-ai niciun contact, vei spune nu, de ce să merite? Pentru că toți ne lovim la un moment dat de o plată de taxă, de o hârtie, de o în Deci, care e... dumneavoastră, spuneți că fiecare dintre angajații de la FISC răspunde individual pentru munca lui și deci nu pot fi judecați cu, odată cu performanțele generale ale sistemului. E, eu vă spun că exact asta cer ei, că dacă ar fi... adică ei cer să aibă salarii egale. Ei cer creșteri procentuale de salarii. N-a venit unul să zică Doar eu muncesc în acest birou Și deci doar eu aș merita o creștere de salariu Așa cum judecă un angajat la privat Deci cum să-i judecăm individual Când ei gândesc colectiv Asta e comunismul de care țara asta n-a scăpat Să știți Comună Suntem la comună În foarte multe sisteme de stat Bună ziua Florin Nu e Fiscu singurul De fapt dacă stau, ziua, gândesc, dacă, stau, scuze, Florin, dacă stau să mă gândesc Dacă stau să mă gândesc Fiscu chiar a trecut prin mai multe reforme decât educația unde comunismul e și mai în Poftiți, Florin! Exact, ai pus punctul pe ei. Este la comun. Sau comună luăm, cu alta adunăm. Uh, am avut un uh, mare diferend în ultimele trei săptămâni cu Anaful din Tulcea pe un PFA desfințat în 2004 cu dispoziție de la primărie cu platit la vremea aia toate taxele idioțenia mea că am pus la dosar originalul și nouă copii. Așa. V-au desfințat am abuziv, să înțeleg? Nu, nu, nu, nu, l-am desfințat a. pentru că am făcut a. mutația din Tulcea în București, okay. nu se mai putea prelungi PFA-ul și atunci a trebuit făcut ceva. Ok. De pentru care în 2004 eu zic că mi-am clarificat toate datoriile față de fiscul local, ei inițiându-mi o adevărință prin care se spunea că nu figurez cu datorii la data respectivă. Da. Proștia mea că n-am păstrat o, nici măcar o copie, am depus-o la dosar zicând, mă, dacă am dispoziție de la primărie, dispoziție misă în baza unui dosar în care include și acea uh, certificare n-ar trebui să mai am probleme imaginează-ți că în 2017 m-am dus și am mai plătit 545 de lei la fiscul tulcean din care 113 lei erau datorii și restul adunături Pare motivația lor? Da. Motivația lor. Deci, cererea de desfințare și decizia s-a dat în 28 a patra, nu, 28 a doua, 2004. Și ei mi-au mi reproșat că de ce n-am depus în 2005 pentru 2004, pentru acea, două, acele două luni de zile, nu știu ce formula Ok. Cu cred... cine să te lupți? Păi nu, dacă cred că ați greșit. De Pe... ce? A, așa, sunt, așa sunt legile din țara asta. Faptul că n-ați avut activitate, nu, nu sunt, eu sunt departe de a nu, nu, nu, putea nu, acorda nu, consultanță pe acest domeniu, vă rog să mă credeți când vine vorba de taxe, se ocupă nevastă mea, deci chiar mă enervează formularea, mea, Nu, nu, nu, n-ați nu, nu, nu, înțeles, deci în 2004 a fost desfințată. Am înțeles, dar n-ați prins tot anul în declarația dumneavoastră? În fine, hai să revenim la, la, da. la subiectul de azi. Deci faptul că v-au chemat în 2017 să vă ceară bani arată că sunt competenți și că ar trebui să le majorăm salariile. Ce aveți cu ei? Da, eu întreb de ce n-am fost avertizat imediat în 2005. Vedeți că n-ați depus uh, acea hârtie. Păi Avem dacă păi ați pleca la București. Ați păi plecat la București. da, și de cum am au găsit la București după atâta timp? Ei, uite, s-au mai schimbat sistemele. Interesantă experiență. Vă mulțumesc pentru ea, da. Florin dă pe Adriana, te rog. Pe 11. Bună ziua, Adriana! Adriana, bună ziua! Bună ziua! Am observat că am o femeie în listă și v-am luat prioritar pentru că m-am gândit că există o șansă să lucrați la fisc. V-am nimerit? Da, da, lucrez la fisc. Iată. Foarte multe doamne care lucrează la fisc. Îmi cer scuze uh. de la Ștefan și Doru, care da. o să mai stea puțin pe linie cât vorbesc cu Adriana. Doamna, ce părere aveți, Adriana? De ce ar trebui majorate salariile? În primul rând vreau să precizez că nu am cerut majorare de salariu. Eu, Salariu. Salariu. Deci nu am cerut majorare. Este vorba de un coeficient de ierarhizare care nu mi se pare a fi corect. Vedeți, noi ăștia, prin privat la salariu îi zicem, știți ce ducem acasă într-o lună, nu mai ținem cont de sporuri, de... Deci, hai să nu vorbim pe sport. venituri. Deci nu este spor, da? Deci, practic, în 2022 noi ar trebui să avem 1,96 ori salarul minim pe economie. Un exemplu, o adică secretar de studii medii, salarul minim pe economie, nu mediu. Un secretar de actilograf studii medii din corpul diplomatic o să aibă 2,75 ori salarul minim pe economie. Adică aproape triplu decât salariul minim pe economie. Da. Mie nu mi se pare normal. Dar cât ar trebui să aibă un dactilograf, cum a zis? Nu sunt eu cea măsură să apreciez munca unui dactilograf. Dar cine? Tot respectul pentru toți oamenii care lucrează în, ca bugetari sau în mediul privat. Dar prin tot ce se întâmplă acum se vrea doar. Mă scuzați, nu vă aud. Vă aud <laughs> eu. Așa. Sunt discrepanțe foarte mari. Și se îmbrăjbesc din nou bugetarii ei, între ei. Când ar trebui din nou să fie uniți împotriva și privaților. Și privați. Nu este nici normal să fim îmbrăjbiți împotriva privaților sau pro, privați împotriva noastră. Doar un salar e. corespunzător muncii pe care o facem. Nu mai mare. <coughs> Ok. Uh, știți, Eu o problemă legată de performanța generală a sistemului despre care noi tocmai vorbeam aici, Adriana. În finanțe, de exemplu, au fost reorganizări peste reorganizări, restructurări peste restructurări. Okay. Suntem singurii uh, care, din 2013, ne-am făcut regiune. Da, da am fost regionalizați. Așa este, da. În restul sistemelor urmează. Când? Deci dumneavoastră spuneți că s-au reorganizat finanțele și deci de aceea ar trebui majorate salariile. Nu vrem majorare de salar. Eu. salariul. Pentru de 1,96 la studii superioare vechime 20-25 de ani în finanțe față de o secretară de axilograf 2,75. Ok. Deci dumneavoastră Asta vă luptați de problema. fapt cu colegii dumneavoastră Asta din aparatul central. Asta e... Lupt. Nu s-a întrerupt, Alo, Adriana? Da. Deci nu s-a întrerupt. Dumneavoastră vreți, da. dumneavoastră vă luptați cu colegii dumneavoastră din aparatul central, Ne înțelegând că toate salariile, și din aparatul central, și în aparatul local, tot noi, contribuabilii, le plătim. Da, noi înțelegem foarte bine lucrul ăsta. Ok, atunci Pentru vă întreb. Egal salariul egal? Pii, nu cu central, Există doi doar. oameni care muncesc egal există pe planeta Pământ doi oameni care fac, care muncesc Bun, egal cu aceleași performanțe? Problem. Nu, nu, corect că okay. nu. Bun, Când atunci vă întreb în de felul de următor. Ați fi da. de acord ca fiecare dintre dumneavoastră în mod individual în funcție de performanțele pe care le are să aibă un salariu diferit decât cel al colegului de birou? De exemplu? Uh, problema cineva... Șeful, va întotdeauna criteriile. există un șef care apreciază criteriile... munca. Da? Mm. Nu, nu deci, deci preferați da. să aveți salarii egale în continuare nu, da. Și să veniți odată Ca un luc peste toată țara și să ziceți Încă 20% sau încă 15% Nu am cerut 20% Cât o fi? N-am cerut nici 10% în plus Este vorba doar de Coeficientul de ierarhizare Pe care este foarte mic Pe o lege unitară Pe o lege unitară Deci okay. nu vorbesc Alu? Da Bine. Da, Adriana, da. Adriana, cred că v-am dat suficient spațiu cât să vă expuneți punctul de vedere și vă mulțumesc pentru asta. Scuze de la Ștefan și de la Doru și de la Vali, care au rămas pe linie și care nu vor mai intra astăzi pentru că emisiunea s-a terminat. Din punctul meu de vedere, de fapt, ceea ce avem în momentul de față este o ilustrare a unui simptom care poate fi generalizat la tot sistemul public. Cei de la finanțe sunt cei care acum protege, protestează pentru că ei au fost lăsați în urmă. În același timp, nimeni nu s-a gândit să facă o evaluare a fiecăruia dintre domenii și să vadă, nu asta trebuia să facă o legislație unitară, să vadă în ce măsură fiecare își merită salariu sau nu. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.